16. 14 липня. Це був поганий день для подорожі до притулку Ворена. Сірий і дощовий. Можливо, саме цим пояснюється депресія, яка опановує мене, коли я думаю про ту подорож. Хоча, можливо, я обманюю себе, і мене турбувала думка про те, що я можу знову туди потрапити. Я позичив машину у Берта. Аліса... Хотіла поїхати зі мною, але я мусив сам побачити той заклад. Щодо Фей, то я не сказав їй, куди саме маю намір поїхати. Мені знадобилося півтори години, аби доїхати до фермерської спільноти Уорен, Лонг Хайленд. І я легко знайшов потрібне мені місце. Широкий сірий маєток. Він відкривався брамою на двох бетонних стовпах, куди вела вузька дорога. Над нею Нависала добре відполірована мідна дошка із написом «Притулок» і «Тренувальна школа Ворена. Знак «Обабіч дороги» обмежував швидкість пересування 15 милями за годину, тому я повільно повів машину по будівлі, шукаючи адміністративні контори. Трактор перетинав лух у моєму напрямку і на додачу до чоловіка за кермом Двоє інших примостилися позаду. Я висунув голову у віконечко машини і голосно запитав: "Ви не підкажете мені, де я можу знайти офіс містера Вінслоу?" Водій зупинив трактор і вказав рукою ліворуч уперед. "Головний шпиталь. Поверніть ліворуч і дивіться праворуч." Я не міг не помітити молодика що дивився на мене пильним поглядом, примостившись на задній частині трактора і тримаючись там за ручку. Він був неголений, і на його обличчі відбивався слід порожньої усмішки. На голові у нього був матроський капелюх із по-дитячому опущеними на очі крисами, хоч сонця і не було. Я зловив його погляд лише на мить, вираз його очей був питальним. Але я мусив відразу відвернутися. Коли трактор знову рушив, я побачив у віконці заднього огляду, що він із цікавістю дивиться на мене. Його погляд трохи зіпсував мені настрій, бо нагадав мені про Чарлі. Я був здивований, побачивши, що головний психолог такий молодий, Високий і тендітний чоловік зі стомленим виразом обличчя, але його уважні сині очі виражали силу, попри юний вигляд. Він повіз мене по своїй території у власній автівці, показавши залу відпочинку, лікарню, школу, адміністративні офіси і декілька двоповерхових будинків із червоної цегли, які він називав «котеджами для пацієнтів». «Я не помітив паркану навкруги притулку Ворона», – сказав я. «А його тут і немає. Є лише ворота на вході і живоплоти для захисту від цікавих роззявляк. Але як ви тоді утримуєте їх? Ну, щоб вони не розбіглися, не втекли звідси». Він знизав плечима і посміхнувся. «Ми справді не можемо утримувати їх тут». «Деякі втікають звідси, але більшість повертається». «А ви їх не розшукуєте?» Він подивився на мене так, ніби намагався зрозуміти, що саме приховується за моїм запитанням. А тоді...» «Ні», – він похитав головою. «Якщо вони потрапляють в халепу, то ми незабаром довідуємося про це від жителів міста». Або ж поліція приводить їх сюди. А якщо ні? Якщо ми нічого про них не чуємо, і вони сюди не повертаються, ми припускаємо, що вони задовільно влаштувалися жити на волі. Ви повинні зрозуміти, містер Гордон, тут у нас не тюрма. Держава вимагає, аби ми вдавалися до всіх розумних зусиль, аби повернути наших пацієнтів, але ми ще не достатньо... Маємо устаткування, і ми не спроможні весь час тримати 4 тисячі людей під наглядом. Від нас йдуть переважно пацієнти з легкими захворюваннями, але останнім часом таких нам доставляють дедалі менше і менше. Наразі маємо більшість пацієнтів з ушкодженим мозком, які вимагають постійного нагляду. Але дебіли з відносно легкими захворюваннями мають більше можливостей вільного пересування, і після тижня або десь так такого життя на волі більшість повертаються сюди, коли переконуються у тому, що поза межами нашого закладу задовільного життя для них немає. Світ їх не потребує, і вони незабаром про це дізнаються. Ми вийшли із автомобіля і підійшли до одного із котеджів. В середині будинку стіни були викладені з білого кахлю. Там панував запах дезінфекції. Вестибюль на першому поверсі відчинявся до рекреаційної кімнати. Там сиділо близько 75 хлопців, чекаючи, коли пролунає дзвоник на ланч. Я звернув увагу на одного із більших хлопців, котрий сидів в кутку, тримаючи на руках іншого років 14 і 15, і гойдаючи його немов дитину. Вони всі обернулися до нас, коли ми увійшли, а деякі із найсміливіших підійшли ближче і витріщилися на мене. «Не звертайте на них увагу», – сказав директор закладу, побачивши вираз мого обличчя. «Вони не зроблять вам боляче». До нас підійшла завідувачка відділення, кремезна і гарна жінка – із закоченими рукавами сорочки і джинсовим фартухом поверх накрохмаленої білої спідниці. На поясі в неї висіла в'язка ключів. Вони дзвеніли, коли вона йшла, і лише коли вона обернулася, я побачив, що ліва сторона її обличчя вкрита широкою родимкою винного кольору. «Я не чекала сьогодні гостей, Рею», – сказала вона. Ти зазвичай приводиш їх у четвер? Це містер Гордон Тельмо з Університету Бекмана. Він хоче тільки подивитися на наш заклад і зрозуміти, як ми тут працюємо. Я знав, що для тебе в цьому не буде жодної різниці. Будь-який день для тебе добрий. А от вона засміялася. Але всереду ми міняємо матраци, тому у четвер тут пахне набагато приємніше. Я помітив, що вона намагається триматися ліворуч від мене, аби приховати таким чином родиму пляму на обличчі. Вона повела мене до спалень, до пральні, до кімнат, де складали харчові продукти, до великої їдальні, де хлопці тепер сиділи й чекали, коли їм принесуть їжу з центральної частини. Вона посміхалася, коли говорила, і вираз її обличчя та волосся, укладене вузлом на вершині голови, Робило її схожою на танцівницю лотрека, але вона жодного разу не подивилася прямо на мене. Я спробував собі уявити, що живу тут, і що вона весь час дивиться поверх моєї голови. — Їм добре живеться у цьому котеджі, — казала вона. — Але ж ви розумієте, триста хлопців, по сімдесят п'ять у кожному відділенні і лишень, «П'ятеро нас, які наглядають за ними, не так легко тримати їх під контролем. Але тут набагато краще, ніж у брудних котеджах. Там ніхто не хоче працювати довго. З немовлятами терпіти легше, та коли, коли тобі доводиться доглядати дорослих, які не вміють дотримуватися чистоти, ти навряд чи протримаєшся довго». «Ви здаєтеся мені дуже милою жінкою», – сказав я. Хлопцям пощастило, що за ними наглядаєте ви. Вона щиро засміялася, все ще дивлячись не на мене, а перед собою і показавши рівні білі зуби. Я не краща і не гірша за інших. Я дуже люблю своїх хлопців. Робота моя нелегка, але ти почуваєш себе винагородженою, коли думаєш про те, як вони потребують тебе. Усмішка залишила її на мить. Нормальні діти виростають надто швидко і перестають потребувати тебе. Починають жити власним життям, забувають, хто їх любив і хто про них піклувався. А цим дітям потрібно все, що ти їм можеш дати. Все твоє життя. Вона знову посміхнулася, спантеличена своєю хвилинною серйозністю. Тут важко працювати, але ця робота дає мені справжнє задоволення. Коли ми спустилися сходами, де нас чекав Вінслоу, пролунав обідній дзвін. Всі хлопці посунули до їдальні. Я звернув увагу на те, що великий хлопець, який тримав меншого на колінах, тепер вів його до столу, тримаючи за руку. «Дивовижно!» Сказав я, кивнувши в їх напрямку Він Слоу теж кивнув Великого звуть Джері, меншого дасті Таке ми спостерігаємо тут часто Коли вони не бачать когось іншого, хто приділяв би їм увагу То іноді шукають людського контакту І людського співчуття у власному середовищі Коли ми минали іще один із котеджів, ідучи до школи я почув крик, що супроводжувався виттям і був підхоплений двома або трьома голосами. Вікна у цьому котеджі були забрані гратами. Вінслов вперше здався спантеличеним того ранку. «Це котедж спеціальної безпеки», – пояснив він. «Емоційно стурбовані люди із вадами загального розвитку. Коли їм випадає нагода, вони можуть покалічити себе або інших. Ми оселяємо їх у котеджі К. Він постійно замкнений. Емоційно стурбовані пацієнти тут? Хіба їм не місце у психіатричній лікарні? Звичайно, сказав він. Але цю хворобу не так легко проконтролювати. Деякі з емоційно стурбованих пацієнтів не зриваються доти, доки певний час не побудуть тут. Інших надсилає сюди суд, і ми не можемо не прийняти їх, навіть якщо для них тут немає місця. Реальна проблема полягає у тому, що місця немає ніде і ні для кого. Чи вам відомо, скільки людей стоять у черзі до нас? 1400. чотириста. А ми можемо на кінець року прийняти лише 25 або 30. І де ці... 1400 перебувають тепер вдома, поза межами спеціальних закладів, чекаючи, доки для них з'явиться місце тут або в якій іншій інституції. Ви ж розумієте, наша проблема відсутності місця не має нічого спільного із перевантаженням лікарень. Наші пацієнти зазвичай приходять сюди, аби прожити тут до кінця свого життя». Поки ми йшли до нового будинку школи, одноповерхової споруди зі скла і бетону з великими світлими вікнами, я спробував уявити собі, як ходитиму цими коридорами як пацієнт. Я уявив, як стою в черзі чоловіків і хлопців, аби потрапити до класної кімнати. А може я стану одним із тих, хто ж іншого хлопця в кріслі на коліщатах, або... Вестиму когось іншого за руку або триматиму маленького на руках. У класній кімнаті, де обробляли дерево, група старших хлопців виготовляли лави під наглядом вчителя. Вони з'юрмилися навколо нас і з цікавістю роздивлялися мене. Вчитель відклав пилку і підійшов до нас. «Це містер Гордон з університету Бекмана», – сказав він словом. Хоче подивитися на деяких наших пацієнтів. Думає, чи не купити йому цей заклад. Вчитель засміявся і показав рукою на своїх учнів. Якщо він купить цей за заклад, то, -то, -то муситиме купити й нас, і йому д -д доведеться дістати нам більше дерева для роботи. Коли він став показувати мені майстерню, я звернув увагу на те, як дивно поводилися хлопці. Вони дуже ретельно робили свою роботу, шліфуючи або покриваючи лаком щойно виготовлені лави, але не розмовляли. «Це мої мовчазні хлопці», <свісна> – <свісна> пояснив мені вчитель, вгадавши моє непоставлене запитання. «Глуханнімі». «Ми маємо тут 106 таких хлопців», – пояснив Вінслов, «для вивчення, спонсорованого федеральним урядом». Неймовірно, наскільки менше мають вони, аніж інші людські створіння, не тільки розумоване до розвинені, а ще й глухі і німі. Але з яким ентузіазмом вони працюють, шліфують, покривають лаком? Один із хлопців – котрий затискав шматок дерева в лещатах, покинув свою роботу, поплескав Вінслоу по руці і показав в куток, де сушилися на полицях завершені вироби. Хлопець показав на підставку для лампи, яка стояла на другій полиці, а потім показав на себе. Це була невміла робота. Підставка хиталася. Лак по ній розпливався грубими плямами. Вінслоу, і вчитель з ентузіазмом почали її хвалити. Хлопчина гордо посміхався, а тоді подивився на мене, певно чекаючи, аби і я похвалив. «А тож, кивнув я головою, підбираючи найпереконливіші слова. «Дуже, дуже добре і дуже гарно. Просто чудово». Я так сказав, тому що він цього потребував. Але я не відчував... Нічого. Хлопець посміхнувся мені, і коли ми обернулися, аби вийти із кімнати, підійшов і торкнувся до моєї руки, ніби сказавши в такий спосіб «до побачення». Я неймовірно розчулився, і мені довелося докласти чималих зусиль, аби стримати свої емоції, поки ми вийшли у коридор. Директрисою школи була низенька, повна материнського вигляду леді, вона посадила мене перед акуратно намальованою схемою, на якій були зображені різні типи пацієнтів, коефіцієнт здібностей, який приписувався кожній категорії, а також предмети, які вони вивчали. «Звичайно», – казала вона, – «ми більше не маємо учнів із високими коефіцієнтами. Ті, хто має такі коефіцієнти від 60 до 70, тепер, як правило, навчаються у міських школах, що правда, в спеціалізованих класах суспільство створює для них різні інші вигоди. Більшість із них мають можливість жити в родинах, які беруть їх на виховання. В пансіонах вони можуть виконувати просту роботу на фермах, на фабриках, в пральнях або в пекарнях, сказав я. Вона на мить похмурніла. тож, я думаю, вони спроможні виконувати таку роботу, Тепер ми також класифікуємо наших дітей, ми називаємо їх дітьми незалежно від віку, адже емоційно вони всі тут діти. Ми класифікуємо їх також як охайних і неохайних. Керувати котеджами, в яких вони мешкають, набагато легше, якщо у кожному із них вони перебувають на одному рівні охайності. Деякі із неохайних мають серйозні ушкодження мозку, Лежать у спеціальних ліжках і так лежатимуть до кінця своїх днів. Або доти, доки наука не знайде спосіб їм допомогти. О, вона посміхнулася і уважно роздивилася мене. Я боюся, їм нічого вже не допоможе. Немає таких людей, яким нічого не допоможе. Вона пильно подивилася на мене якимось непевним поглядом. Так, звичайно, ви маєте рацію. Ми повинні зберігати надію. Я її нервував. Я всвихнувся сам до себе на думку, що буде, якщо мене раптом доставлять сюди як одного із її дітей. Буду я охайним чи неохайним? Повернувшись до кабінету Вінслоу, ми випили кави і почали говорити про його роботу. «Це добре місце», – казав він. «Ми не маємо психіатрів у своєму штаті, лишень консультанта. Він приходить сюди один раз на два тижні. Але нам цього вистачає. Кожен із наших психологів відданий своїй праці. Я міг би найняти психіатра, але за ту платню, яку мусив би йому давати, можна взяти на службу двох психологів, людей, які не бояться віддавати частину себе цим людям». «Що ви маєте на увазі під частину себе?» Він дивився на мене якусь мить, а потім, попри втому, його голос прозвучав гнівно. Тому що існує дуже багато людей, які жертвують гроші чи матеріали, але дуже мало дійсно жертовних, які готові віддати свій час і свою любов». «Ось, що я хотів сказати!» Його голос став хриплим. Він вказав жестом на порожню пляшечку для годування немовлят, що стояла на полиці в іншому боці кімнати. «Ви бачите цю пляшечку?» Я сказав, що бачу, що вона привернула мою увагу, ще коли ми увійшли з ним до кабінету. «Так от, чи багато людей із тих, кого знаєте ви, Готові взяти на руки дорослого чоловіка і годувати його з такої пляшечки, ризикуючи, що ваш пацієнт обробить вас з голови до ніг. Вас це дивує? Хех, ви не можете цього зрозуміти, сидячи у вашій дослідницькій башті зі слонової кості. Що ви знаєте про те, як людину виключають із будь-якого людського спілкування, як це робили і з нашими пацієнтами? Я не зміг стриматись від посмішки. Вочевидь, мій співрозмовник зрозумів її хибно, тому що піднявся на ноги і різко завершив нашу розмову. Якщо одного дня мені доведеться повернутися сюди, і він довідається про мою історію, я переконаний. Він мене зрозуміє. Він належить до тих людей, які здатні це зрозуміти. Повертаючись із Ворона, я не знав, що мені думати. Мене гнітило відчуття холодної безнадії, тієї самої холодної сірості, що оточувала мене. Я не чув розмов про реабілітацію, про лікування, про те, що одного дня цих людей можна буде повернути у світ. Ніхто там не говорив про надію. Я мав таке відчуття, ніби всі ті люди мали справу з живими мерцями або навіть гірше, з людьми, які ніколи й не були живими і наділеними знаннями, і з душами, які зів'яли на самому початку і були приречені тупо дивитися на час і простір кожного дня. Я пригадував матір закладу, з її обличчям напівзатуленим червоною плямою, пригадував добру директрису, психолога з молодим стомленим обличчям, і мені хотілося би знати, як вони знайшли свою дорогу сюди, аби працювати тут і присвятити себе цим мовчазним, незвичайним людям. Як і той хлопець, що тримав на руках меншого». Кожен знаходив себе у тому, що віддавав частину себе тим, хто мав чогось менше, ніж він. А як і з тим, чого вони мені не показали? Мене можуть незабаром доставити до ворона, і я, можливо, проведу решту свого життя із ними, чекаючи». 15 липня Я щораз відкладаю візит до своєї матері. Я хочу з нею побачитися, і водночас не хочу. Принаймні, раніше, аніж знатиму точно, що зі мною буде, така зустріч сенсу немає. Елджернон більше не хоче бігати в лабіринті. Схоже, він втратив будь-яку мотивацію. Я прийшов подивитися на нього. І цього разу Штраус теж був там. І він, і Немур здавалися стурбованими, дивлячись, як Берд годує його селоміць. Було дуже дивно бачити, що цей маленький білий клубочок прив'язаний до столу, і як Берт пропихав йому їжу в горло за допомогою піпетки. Якщо так триватиме й далі, то їм доведеться годувати його ін'єкціями. Дивлячись на те, як Елджернон пручається, намагаючись визволитись, я відчув на власних руках і ногах такі ж самі пута. Я почав задихатися і мусив вибігти з лабораторії на свіже повітря. Я докладав всіх зусиль, аби перестати ототожнювати себе із ним. Я пішов до бару Мюрея і трохи там випив. Потім зателефонував Фей. Ми з нею обійшли декілька шинків. Фей роздратована тим, що я перестав ходити з нею на танці, і вчора ввечері вона розгнівалася на мене і з'щезла, пішла з дому. Вона не має найменшого уявлення про мою роботу і зовсім нею не цікавиться. А коли я намагаюся їй розповісти про те, що роблю, вона не приховує нудьги. Вона не хоче нічого слухати» і я не можу її звинувачувати. Фей зацікавлена лише в трьох речах. В танцях, у живописі і сексі. Єдине, що об'єднує нас, це секс. Я роблю дурницю, намагаючись зацікавити її своєю роботою. Тому вона ходить нині на танці без мене. Вона розповіла мені, як уночі їй наснився сон, що вона увійшла до мого помешкання і підпалила всі мої книги і записи. А потім ми почали танцювати навколо вогню. Мені треба за нею пильнувати. Вона починає претендувати на мої речі. Сьогодні ввечері я звернув увагу на те, що моє помешкання починає бути схожим на її оселю. У ньому... Почав панувати такий самий безлад. Мені треба менше пити. 16 липня Вчора ввечері зустрілися Аліса і Фей. Я стривожено думав, що станеться, коли вони натраплять одна на одну. Аліса прийшла побачитися зі мною після того, як довідалася від Берта, що діється з Алджерноном. Вона здогадується, що це може означати, і відчуває себе відповідальною за те, що переконала мене взяти участь у цьому експерименті. Ми приготували каву і розмовляли до пізнього вечора. Я знав, що Фей пішла танцювати до бальної зали «Зоряний пил», тож не чекав, що вона повернеться додому так рано. Але десь за чверть до другої ранку ми були здивовані несподіваною появою фей на пожежній драбині. Вона постукала, штовхнула напіввідчинене на вікно і увійшла, вальсуючи в мою кімнату, тримаючи в руці пляшку. «Влаштуємо вечірку», – сказала вона. «Я прийшла із власною випивкою». «Я розповідав їй про Алісу» що вона працює над проєктом в університеті. А Аліса знала раніше про фей, тож вони не здивувалися, що зустрілися. Якусь мить вони розглядали одна одну, оцінюючи. А тоді заговорили про мистецтво і припинили помічати мою присутність. Вони сподобалися одна одній. «Піду, принесу кави», – сказав я і пішов до кухні, лишивши їх на одинці. Коли я повернувся, Фей скинула черевики і сиділа на підлозі, цмулячи з пляшки джин. Вона переконувала Алісу, що на її погляд немає нічого кориснішого для людського тіла, як сонячна засмага, і що колонії нудистів були відповіддю на моральні проблеми світу. Аліса істерично засміялася, коли Фей запропонувала, аби ми всі приєдналися до колонії нудистів, а потім нахилилася, взяла чарку з жином, яку Фей налила для неї, і випила. Ми сиділи і розмовляли до світанку. Я наполіг на тому, аби провести Алісу додому. Коли вона запротестувала, що в цьому немає необхідності, Фей сказала, що не варто бути дурепою, аби самі йти через місто в цій порі. Тому я вийшов на вулицю і викликав таксі. «Щось у ній є», – сказала Аліса, коли ми їхали до неї. «Я не знаю, що саме, але її відвертість, довірливість, відсутність егоїзму, вони...» «Я погодився. Так». «І вона тебе любить», – сказала Аліса. «Ні, вона любить кожного», – заперечив я. «Я тільки її сусід через залу. Ти з нею кохаєшся?» Я похитав головою. «Єдина жінка, яку я кохав, – це ти». «Не кажи так». «Що ж?» Тоді ти забороняєш говорити мені про те, що для мене на цьому світі найцінніше. Мене турбує тільки одна річ, Чарлі. Ти багато п'єш. Я чула про твої похмілля. Ти скажи, Берту, нехай обмежить свої зауваження і розповіді експериментальними даними. Я не хочу, аби він налаштовував тебе проти мене. Я знаю, скільки мені можна пити. Я вже про це чула, але ніколи від мене. Це єдине, що я маю проти неї, сказала Аліса. Вона примушує тебе пити, і вона заважає тобі працювати. У роботі теж слід знати міру. Ні, ця робота тепер стала дуже важливою Чарлі. Вона важлива не тільки для світу і для мільйонів невідомих тобі людей, але й для тебе самого. Ти повинен розв'язати цю проблему для себе. Не дозволяй нікому зв'язувати собі руки. Ось так і вийшла правда на поверхню, насмішкувато сказав я. Ти просто хочеш, щоб я менше з нею зустрічався. Я цього не казала, але ти мала це на увазі. Якщо вона заважає моїй роботі, ми обоє знаємо, я повинен викинути її зі свого життя. Ні, я не думаю, що ти повинен викинути її зі свого життя. Вона... вона підходить тобі. Ти потребуєш жінку, яка бачила світ, як вона його бачила. Ти підходиш мені. Вона відвернулася. Але... Не так, як вона. Вона знову подивилася на мене. Я прийшла сюди сьогодні ввечері, готова зненавидіти її. Я хотіла побачити її як підлу, дурну хвойду, з якою ти зв'язався, і мала великі плани, аби стати між вами і врятувати тебе від неї всупереч твоєму бажанню. Але тепер, зустрівшись із нею, я зрозуміла, я не маю права судити її поведінку. Я гадаю, вона підходить тобі. Це збило мене з пантелику. Мені вона подобається, хоча я й не схвалюю її поведінку. Але попри це, якщо ти мусиш із нею пити і гаяти весь свій час у нічних клубах і дансинг-кабаре, то вона стоїть на твоєму шляху. І це та проблема, яку... Розв'язати можеш тільки ти. Одна із багатьох? посміхнувся я. Вона справді тебе непокоїть. Ти глибоко загруз у ній, я бачу. Ну, не так же й глибоко. Ти їй розповів про себе? Ні. Я помітив, що вона відчула полегкість, зберігши свою таємницю. Я не цілком піддався під вплив Фей. Ми обоє знали, що хоч би якою чудовою була Фей, вона мене ніколи б не зрозуміла. Я потребував її, сказав я. І в якийсь спосіб вона потребувала мене. А що живемо зовсім поруч, то нам зручно зустрічатися, ось і все. Але я не назвав би це коханням. це. Зовсім не те, що між нами двома. Вона подивилася вниз на свої руки і спохмурніла. Я не певна, що знаю, чи між нами щось існує. Між нами існує щось таке глибоке і значуще, що той Чарлі, який живе в мені, щоразу відчуває жах, коли у мене виникає бодай бажання обійняти тебе. А з нею я знизав плечима. Саме тому я й знаю, що наші стосунки не мають ваги. Вони не примушують Чарлі панікувати. Ха -ха, чудово, вона розсміялася. І разом з тим іронічно. Коли ти говориш про нього так, і я ненавиджу його за те, що він стоїть між нами. Ти, ти думаєш, він коли-небудь... Дозволить нам? Дозволить тобі? Не знаю. Я сподіваюся, що так. Я розлучився із нею біля дверей її квартири. Ми потисли один одному руки, і на мій подив це було значно інтимніше, ніж якби ми обійнялися. А потім я повернувся додому і кохався із фей. Але думав про Алісу. 27 липня. Працюю від світанку до вечора. Попри протести Фей, я поставив ліжко в лабораторії. Вона стала надто багато вимагати від мене і надто перешкоджати моїй праці. Думаю, вона могла б витерпіти іншу жінку але нецілковиту віддані з чомусь такому, чого вона не розуміла. Я знав, що в нас дійде до цього, і зрештою втратив із нею терпець. Я ревную до кожної миті, яка відриває мене від роботи. Мене дратує кожен, хто намагається вкрасти мій час. Хоча більшість свого письмового часу я витрачаю на нотатки, які тримаю в окремій папці, іноді. Я відчуваю гостру потребу записати свій настрій, думки, мабуть, просто задавньою звичкою написання звітів. Дослідження стану і діяльності розуму – фантастично цікава річ. В якомусь розумінні це та проблема, з якою я мав справу впродовж всього свого життя. Тут було місце для застосування всіх знань, набутих мною. Час для мене тепер має інший вимір. Я поринаю у нього і тяжко працюю, шукаючи відповідь. Світ навколо мене і моє минуле здавалися мені далекими і спотвореними, немов час і простір розтягувалися, закручувалися і втрачали форму. Єдиними реальними речами були клітки, миші і лабораторне обладнання тут, на четвертому поверсі головної будівлі. Для мене не існує ані ночі, ані дня. Мені треба втиснути тривалість мого дослідження у декілька тижнів. Я знаю, що повинен відпочивати, але не можу, поки не довідаюся, що ж відбувається насправді. Галіса мені дуже допомагає тепер. Вона приносить мені сандвічі і каву, але нічого не запитує і нічого не вимагає. Про моє сприйняття. Все здається чітким і ясним. Кожне відчуття підсиленої осені, червоні, жовті й сині кольори яскраво палахкотять. Спання тут має дивний ефект запахи лабораторних тварин, собак, мавп, мишей штовхають мене назад у спогади, і мені важко збагнути, чи я переживаю нове відчуття, чи пригадую минуле. Неможливо сказати, яку пропорцію складає пам'ять. І те, що існує тут і тепер. Отож створюється дивне поєднання із пам'яті реальності з минулого і теперішнього. Так, ніби речі, які я опанував, злилися в якийсь кришталевий універсум, який обертається переді мною, і я можу бачити його грані відзеркалені в ефектних вибухах світла. Мавпа сидить в центрі клітки дивлячись на мене з сонними очима і потираючи собі щоки маленькими, зморщеними, як у старої людини долонями. Чі, чи потім вистрибує з клітки вгору, туди, де сидить інша мавпа, тупо дивлячись у простір, пісуючи на мене, випорожняючись, пускаючи гази, втупившись на мене пильним поглядом і сміючись. Стрибаючи туди сюди стриб скок, стриб скок. Перша мавпа намагається вхопити хвіст тієї мавпи, яка сидить над нею, але та мавпа спокійно і неквапно махає хвостом, не даючи першій дотягтися до нього. Приємна мавпа. Гарна мавпа із великими очима і довгим хвостом. Чи можу я дати їй горіх? Ні. Кричить мені доглядач. Тут таки поруч висить табличка. Годувати мавп не можна. Це шимпанзе. Чи можу я погладити його? Ні. Я хочу погладити шимпанзе. Ні. Ну гаразд. Піду подивитися на слонів. Зовні ходять юрми освітлених сонцем людей у весняному одязі. Елджернон лежить на купі своїх нечистот нерухомий. Його запах стає нестерпним. А що буде зі мною? 28 липня Фей знайшла собі нового приятеля. Я повернувся додому вчора ввечері, аби побути з нею. Я спочатку увійшов до своєї кімнати, аби взяти там пляшку, а тоді вийшов на пожежну драбину. Але, на щастя, я зазирнув у вікно перш ніж увійти крізь нього. Вони лежали вдвох на кушетці. Дивно. Я сприйняв це спокійно. Відчув майже полегкість. Я повернувся до лабораторії, аби попрацювати з Алджерноном. У нього бувають хвилини, коли він виходить зі своєї летаргії. В ряди годи він долає свій лабіринт, однак коли він помиляється і опиняється в глухому куті, то реагує гвалтовно. Коли я повернувся до лабораторії, я зазирнув до його клітки. Він був жвавий і підбіг до мене, ніби знав, чого я прийшов. Він хотів працювати, і коли я посадив його крізь опускні дверцята, Удротянув плутанку лабіринту, він швидко добіг до кінцевого ящика, у якому одержав винагороду. Двічі він подолав лабіринту спішно. На третій раз пробіг половину, зупинився перед роздоріжжям, а тоді вигнувся і побіг в хибному напрямку. Я зрозумів, що станеться, і хотів засунути руку в лабіринт і дістати його, перш ніж він опиниться у глухому куті. Але я стримався і почав спостерігати. Коли він побачив, що біжить незнайомою стежкою, він став рухатися повільніше, і рухи його стали непередбачуваними. Старт, пауза. Обкрутився, хотів бігти назад, потім знову побіг вперед. Аж поки не опинився у глухому куті, який спричинив йому легкий шок, повідомивши, що він припустився помилки. В цьому місці, замість повернути назад і знайти альтернативну дорогу, він почав робити кола, поскрипуючи як грамофонна голка, котра дряпає платівку, перескакуючи з одної борозенки на іншу. Він почав стрибати на стіни лабіринту, знову і знову підстрибуючи і падаючи, і знову стрибаючи. Двічі його кіхтики застрявали в плутанині верхніх дротів, і він дико верещав, падаючи і вдаючись до нових безнадійних спроб. Потім перестав стрибати і згорнувся в маленький тугий клубочок. Коли я його підняв, він не пробував розгорнутися і лишився в тому самому, за стані. Коли я рухав його голову або ноги, вони піддавалися мені немов віск. Я поклав його назад у клітку і дивився на нього, поки він вийшов із ступору і почав рухатися нормально. Я не міг зрозуміти причину його регресії. Чи це особливий випадок? Окрема реакція? чи йдеться про загальний принцип неминучої невдачі, типової для всієї процедури. Я просто зобов'язаний з'ясувати, в чому річ. Якщо я це з'ясую і додам, бодай, крихту інформації до того, що вже було відкрито про затримку розумового розвитку і можливість допомогти таким, як я, то я буду задоволений». Хоч би що сталося зі мною, я прожив тисячу нормальних життів, допомігши тим, котрі ще не народилися. І цього, я вважаю, досить. 31 липня Я майже досяг мети. Я її відчуваю. Вони всі думають, що я вбиваю себе, працюючи в такому темпі, але вони не розуміють, що я тепер живу на вершині ясності і краси, про існування якої ніколи й не знав. Кожна моя частинка налаштована на працю. Я всмоктую її у всі пори свого тіла впродовж дня, а вночі, у ту мить, коли я готуюся провалитися в сон, ідеї починають вибухати у моїй голові немов фейерверки». І немає більшої радості, аніж новий вибух, розв'язання нової проблеми. Неможливо собі уявити, аби щось могло забрати від мене цю кипучу енергію, цю бурхливу радість життя, яка все заповнює. Враження таке, що все те знання, яке я накопичив у собі впродовж останніх місяців, злилося докупи і підняло мене на вершину світла і розуміння. Краса, любов... Правда, все це об'єдналося в щось одне – у радість. І тепер, коли я віднайшов її, чи можу я її лишити? Життя і праця – це найчудовіші речі, які може мати людина. Я закоханий у те, що я роблю, тому що відповідь на цю проблему перебуває в моєму розумі і скоро, дуже, дуже скоро вона теж вибухне в моїй свідомості». Я хочу розв'язати цю проблему, і благаю Бога, аби Він допоміг мені здобути ту відповідь, яка потрібна. Але якщо я її не здобуду, то я погоджуся на будь-яку відповідь, і я спробую бути вдячним, бодай за те, що маю». «Новий приятель Фей є вчителем танців у танцювальному залі «Зоряний пил». «Я не можу її звинувачувати». О, за як? У мене надто мало часу, аби бути із нею. 11 серпня Впродовж останніх днів я зайшов у глухий кут. Нічого. Я десь зробив неправильний поворот, бо здобув відповіді на багато питань, але не на те, яке для мене найважливіше. Як регресія Елджернона – впливає на головну гіпотезу експерименту. На щастя, я знаю досить про процеси, які відбуваються у людському розумі, аби надто не перейматися цією невдачею. Замість запанікувати і все покинути, або що навіть гірше напружено шукати відповідей, які не приходять, я тимчасово відвернув свій розум від головної проблеми і дав їй спокій. Я дійшов так далеко, як міг на рівні свідомості і перевів питання на таємничий нижній рівень. Це одна з непояснених речей, як усе, чого я навчався, і увесь досвід, якого я набув, найдоцільніше застосувати до розв'язання моєї проблеми. Якщо я докладатиму надто багато зусиль, то це тільки заморозить процес». Як багато великих проблем лишилися нерозв'язаними, лише тому, що люди не знали, як до них підступитися, і мали надто багато віри у творчий процес і в себе, аби мобілізувати весь свій розум над їх розв'язанням. Тож я вирішив вчора пополудні тимчасово відкласти свою роботу в бік і піти на коктейль до місіс Неймор. Вона давала його на честь двох чоловіків із управління фонду Велберга, які сприяли тому, аби її чоловік одержав грант. Я хотів прийти із Феї, але вона сказала, що має побачення і взагалі краще піде не на коктейль, а на танці. Я пішов на цей вечір, маючи намір бути приємним і завести нових друзів. Але цими днями мені було дуже важко спілкуватися з людьми. Не знаю, чи я то провина, моя чи інша, але будь-яка моя спроба з кимось поговорити зазвичай закінчувалася за хвилину або дві. Бар'єри, які мене оточували, ставали дедалі вищими. Може вони бояться мене? Чи просто байдужі до мене, або я байдужий до них? Я трохи випив і почав блукати великою залою. Люди сиділи й розмовляли невеличкими групами, приєднатися до яких я вважав неможливим для себе. Нарешті місіс Немур помітила мене і відрекомендувала Гайраму Гарві, одному із членів керівництва фонду. Місіс Немур – приваблива жінка десь років сорока, із русявим волоссям та густим шаром макіяжу і довгими червоними нігтями. Вона взяла Гарві під руку». «Як посувається ваше дослідження?» – поцікавилася вона. «Так добре, як можна було сподіватися. Зараз я намагаюся розв'язати дуже важку проблему». Вона запалила цигарку і всміхнулася мені. «Я знаю, що всі, хто бере участь у проєкті, вдячні вам, що ви вирішили приєднатися до досліджень і допомогти. Але думаю, ви воліли би працювати над чимось своїм, Мабуть, це нудно продовжувати роботу когось іншого, аніж робити щось задумане і створене вами. Вона висловлювалася доволі категорично. Вона не хотіла, аби Гайрам Гарві забув, що це її чоловік претендує на кредит від фонду. Я не втримався від спокуси відповісти їй тим самим. Ніхто нічого не починає нового, місіс Снеймор. Кожен будує свою спробу, «На помилках попередників. У науці нічого немає справді оригінального. Значення має тільки те, що ти додаєш до суми вже відомого знання». «Звичайно», – сказала вона, звертаючись радше до свого літнього гостя, ніж до мене. «Дуже шкода, що містера Гордона не було тут раніше, аби він допоміг розв'язати ці невеличкі проблеми», – вона засміялася. Але пробачте, я забула. Ви тоді були не в тій формі, аби приєднатися до психологічного експерименту. Гарві засміявся. Я визнав заліпше промовчати. Берта Немур не мала наміру дозволити мені взяти останнє слово. І якби ця розмова тривала далі, вона ні до чого б не привела. Я побачив що доктор Штраус і Берт розмовляють із іншим чоловіком, який належав до керівництва фонду. З Джорджем Райнером. Штраус говорив. Проблема, містер Райнер, полягає в тому, щоб здобути достатні фонди для роботи над проєктами такий, як цей, які не обіцяють, на жаль, негайного прибутку. Коли гроші призначають для конкретних практичних цілей, ми не можемо працювати. Райнер... Похитав головою і помахав сигарою невеличкій грубці, що зібралася навколо нього. Реальна проблема – переконати управління, що цей вид дослідження взагалі має практичну цінність. Штраус похитав головою. Я намагався довести, що ці гроші мають бути призначені для дослідницької роботи. Ніхто наперед не знає, чи той або інший проєкт буде мати практичну користь. Результати часто бувають негативними. Ми довідуємось, що те або те не годиться, і це… Це не менш важливо, аніж позитивне відкриття для людини, яка працює у тій сфері. Принаймні, тепер вона знає, чого їй не варто робити. Підійшовши до цієї групи, я побачив дружину Райнора, якій я був відрекомендований раніше. Це була гарна жінка років 30 із чорним волоссям. Вона дивилася на мене пильним поглядом, чи радше поверх моєї голови, ніби сподівалася, що в мене на ній щось виросте. Я відповів їй не менш пильним поглядом. Вона збентежилася і повернулася до доктора Штрауса. А як щодо нинішнього проєкту? Чи сподіваєтеся ви застосувати винайдену техніку до інших людей, що мають затримку у розвитку? Чи зможе світ застосувати результати ваших досліджень? Штрауз знизав плечима і кивком вказав на мене. Поки що говорити про це рано. Ваш чоловік допоміг нам залучити Чарлі до роботи над проєктом і дуже багато залежатиме від того, якими будуть його результати. Звичайно, втрутився до розмови містер Райнор. Ми всі розуміємо необхідність здійснювати дослідження у таких сферах чистої науки, як ваші. Але ви уявіть собі, якою високою стане думка про нас, якщо ми зможемо сприяти використанню реального, практичного методу досягнення перманентних результатів поза межами лабораторії. Це покаже світові, що ці дослідження несуть реальну велику цінність. Я почав говорити але Штраус, який певно відчув, що я збираюся сказати, підвівся і поклав мені руку на плече. «Усі ми в університеті Бекмена», – сказав він, – «відчуваємо, що робота, яку здійснює Чарлі, має надзвичайно велике значення. Його завдання у тому, аби знайти істину, якою б вона не була. Ми покладаємо великі надії на ваш фонд, що він допоможе нам виховати суспільство» і догодити публіці. Він посміхнувся подружжю Райнорів і відвів мене вбік від них. «Я збирався сказати зовсім не те», промовив я. «А вже ж не те», прошепотів він, тримаючи мене за лікоть, «тому що зблизку твоїх очей я зрозумів, ти готовий рознести їх на шмаття, а я не міг дозволити тобі це. Хіба ні? Мабуть, ні». Погодився я, перехиливши ще один Мартіні. «Хіба розумно і з твого боку пити так багато?» «Ні, але я намагаюся розслабитися, і, здається, прийшов не туди». «Не переймайся», – сказав він, – «і не переживай сьогодні вночі. Ці люди не йолопи. Вони знають, як ми ставимося до них, і навіть якщо ти їх не потребуєш, то ми їх потребуємо». Я відсалютував йому. Гаразд. Але ліпше не підпускайте, місіс Райнор, надто близько до мене. Тому що я лясну її по дупі, якщо вона знову буде вигнати її біля мене. Тссс, тихо, прошепотів він. Вона тебе почує. Тссс, повторив я. Пробачте, я сяду тут у кутку і нікому не буду заважати. На мене напливав якийсь туман. Але крізь нього я бачив, як люди витріщаються, дивлячись у мій бік. Здається, я щось бурмотів собі підніс надто голосно. Я не пам'ятаю, що казав. Трохи згодом я мав відчуття, що люди почали розходитися надто рано, але я не звертав на це уваги, аж поки Немур не підійшов і не став переді мною». «Ким ти з біса себе уявляєш, якщо поводишся так по-хамськи? Я ніколи в житті не бачив такої брутальної поведінки!» Я спробував підвестися на ноги. «Чому ви так кажете?» Штраус спробував втримати його, але він, бризкаючи слиною, видихнув. «Ти не тільки позбавлений вдячності, але й не розумієш своєї ситуації!» Зрештою, «Ти заборгував цим людям, якщо не нам, і заборгував багато в чому!» «Відколи це від морської свинки почали вимагати вдячності!» – закричав я. «Я послужив вашим намірам, а тепер намагаюся виправити ваші помилки! То чому це я маю бути вдячний комусь?» Штраус розкрив рота, аби спинити мене, але Немур його урвав. «Зачекай хвилинку!» «Я хочу вислухати його. Гадаю, нам прийшов час порозумітися». «Він надто багато випив», – сказала його дружина. «Не так уже й багато», – пирхнув Немур. «Він говорить цілком ясно. Він багато чого натворив на шкоду мені. Він завдав великої шкоди, якщо і зовсім не знищив нашій праці». «А тепер я хотів би почути з його власного рота, як він виправдається переді мною». «О, забудьте», – сказав я, – «ви ж ніяк не хочете почути правду». «Ні, ні, я хочу почути її, Чарлі, принаймні твою версію правди». Я хочу знати, чи ти відчуваєш, бодай, найменшу вдячність за те, що було зроблено для тебе, за здібності, які ти розвинув, за все те, чого ти навчився, за досвід, який ти набув. Чи, може, ти думаєш, що тобі тоді було краще? В певному розумінні, так. Така відповідь його шокувала. Я багато чого навчився за останні декілька місяців, сказав я. І не тільки про Чарлі Гордона, але й про життя та людей. І я відкрив, що всім абсолютно байдужісінько до Чарлі Гордона, незалежно від того, дебіл він чи геній. То яка мені різниця, ким я є? «Он як!» ха -ха -ха! Немур образливо засміявся. «Тобі стало шкода себе, так? А чого ти сподівався?» Цей експеримент мав на меті розвинути твій розум, а не зробити тебе популярним. Ми не мали контролю над тим, що відбувається з твоєю особистістю, і ти розвинувся з приємного, недорозвиненого молодика у нахабного, егоцентричного, антисоціального виродка. Проблема, любий професоре, полягає у тому, що ви хотіли мати експонат, який можна було б зробити розумним, але тримати його в клітці і показувати, коли вам захочеться здобути славу і похвалу. Вас це влаштовує, мене – ні. Вас не влаштовує, що я особистість. Він був сердитий. Я бачив, що він розривається між бажанням закінчити суперечку і ще раз спробувати здобути в ній перемогу. «Ти несправедливий, як завжди!» «Ти знаєш добре, ми завжди ставилися до тебе гарно, робили все, що могли для тебе». «Усе, крім того, щоби ставитися до мене як до людини. Ви знову і знову вихвалялися, що до експерименту я був нічим, і я знаю чому. Тому що якщо я був нічим, тоді ви створили мене, а отже маєте право бути моїм господарем, володарем. Вам неприємний той факт, що я не висловлюю вам вдячність десяток разів на день. Проте, вірите ви мені чи не вірите, але я вам вдячний. Однак, те, що ви для мене зробили, хоч це і справжнє диво, не дає вам права ставитися до мене як до експериментальної тварини. Я індивід, і Чарлі був індивідом і ще до того, як переступив поріг лабораторії. Ви здаєтеся шокованим? А тож вам важко погодитися із тим, що я завжди був особистістю, навіть раніше, тому що таке твердження підриває вашу переконаність у тому, що людина з коефіцієнтом інтелекту нижчим за сто не заслуговує уваги. Професоре Немур, я думаю, що коли ви дивитеся на мене, совість вас мучить. Я почув досить, сказав він. Ти п'яний. Зовсім ні, запевнив я його. Бо якби я був п'яним, ви побачили б перед собою зовсім іншого Чарлі Гордона, аніж того, що звикли бачити. А ж, другий Чарлі, який ходив у темряві і досі тут з нами, він у мені. Він з божеволів, сказала місіс Немур. Він говорить так, ніби існують два Чарлі Гордони. Ви пильніше наглядайте за ним, докторе. Доктор Штраус похитав головою. «Ні. Я знаю, що він має на увазі. Це сталося із ним недавно на сесіях терапії. Дуже дивне роздвоєння, воно відбулося близько місяця тому. Він декілька разів бачив себе таким, як був до експерименту, як окремого і відмінного індивіда, котрий і досі функціонує в його свідомості. Так, ніби колишній Чарлі, Намагається знову здобути контроль над тілом Ні, я ніколи такого не казав Він не намагається здобути контроль Чарлі перебуває тут, це правда Але він не змагається зі мною Він просто чекає Він ніколи не намагався здолати мене або перешкодити мені щось робити Потім, згадавши про Алісу, я дещо поточнив свою думку Майже ніколи. Смиренний і непомітний Чарлі, про якого ви всі щойно згадували, просто терпляче чекає. Зізнаюся, він в багато чому мені подобається, але смиренність і непримітність до таких рис не належать. Я зрозумів, наскільки мало вони допомагають людині існувати у цьому світі. «Ти стаєш циніком», – сказав Немор. Оце і все, чого навчила тебе твоя пригода. Твій геній зруйнував твою віру у світ і в людей, які в цьому світі живуть. Не зовсім так, лахідно відповів я. Але я зрозумів, що сам по собі розум ні в біса не означає. Тут у вашому університеті розум, освіта, знання стали великими ідолами. Але тепер я знаю... Є одна річ, яку ви всі прогледіли. Розум та освіта, не поєднані з людською любов'ю, нічого не варті. Я взяв собі ще одне Мартіні із ближнього столу і продовжив свою проповідь. «Зрозумійте мене правильно», – казав я. «Розум – це одне із найбільших людських обдарувань, але дуже часто…» Пошуки знання перешкоджають пошукам любові. Це ще одна істина, яку я відкрив для себе нещодавно. Я пропоную її вам як гіпотезу. Розум здатності віддавати і отримувати любов приводить до ментального і морального зриву, до неврозу і, можливо, навіть до психозу. А ще я скажу, що розум, який зосередився на собі як на центрі, що виключає людські взаємини, може привести тільки до насильства і болю. Коли я був недорозвинений, я мав багато друзів. Зараз я не маю жодного. Отак, так, я знайомий із багатьма людьми. Багатьма, дуже багатьма. Але я не маю справжніх друзів, таких, як я мав у пекарні. Немає жодного друга у світі, який би щось означав для мене, і жодного для кого «Я б щось означав!» Я відкрив, що мої слова плутаються, а в голові відчув надзвичайну легкість. «Це неправильно? Хіба ні?» – наполягав я. «Тобто, що ви думаєте про це? Ви думаєте це правильно?» Штраус підійшов до мене і взяв за руку. «Чарлі, може тобі краще полежати? Ти забагато випив». «Чому ви всі так на мене дивитеся? Що я сказав поганого?» «Я що, справді сказав щось погане? Я не хотів казати нічого неправильного!» Я відчув, що слова ніби загустають в моєму роті, наче в обличчя мені зробили укол Новокаїну. Я був п'яний, я цілком втратив контроль над собою. У ту мить, так ніби щось для мене миттєво переключилося, я побачив цю сцену з дверей їдальні, і я побачив також і себе, як другого Чарлі. Він стояв біля буфету із келихом в руках, з широко розкритими і зляканими очима. Я завжди намагаюся робити все правильно. Моя мама завжди навчала мене бути добрим до людей, бо вона сказала, що в такому разі ти ніколи не потрапиш у халепу, і завжди будеш мати багато друзів. Я бачив по тому, як він звивається і крутиться, що йому треба в туалет. О, Боже, тільки не тут, тільки не перед ними. «Пробачте мені», – сказав він. «Мені треба...» Якось у цьому п'яному ступорі мені вдалося відвести його від них і спрямувати до убирання. Він встиг зробити те, що мусив, і за декілька секунд я знову здобув контроль над своєю поведінкою. Я протулився щокою до стіни, а потім вимив обличчя холодною водою. Я ще хитався, але знав, незабаром зі мною все буде гаразд. Саме тоді я і побачив, як Чарлі дивиться на мене із дзеркала за зливальницею. Не знаю, як я зрозумів, що то, Чарлі. Але то був не я. Тупий питальний вираз на його обличчі, широко розкриті й перелякані очі. Здавалося, почувши одне слово від мене, він обернеться й побіжить туди, в глиб дзеркального світу. Але він не побіг він лише дивився на мене із розкритим ротом і відвислою щелепою. «Привіт», – сказав я, – «то ти нарешті прийшов подивитись мені у вічі?» Він трохи спохмурнів, ніби не зовсім мене зрозумів, ніби я хотів почути від нього пояснення, але не знав, як запитати його про це. Потім він не став про це думати і хитро посміхнувся з куточки в рота. «Стань переді мною!» Крикнув я. «Я хворий і стомлений від твого шпигування за мною з дверей і темних кутків, де я не можу приєднатися до тебе!» Він мовчки дивився на мене. «Хто ти? Хто ти, Чарлі?» «Нічого. Нічого, крім усмішки». Я кивнув головою, і він кивнув мені у відповідь. «То чого ти хочеш?» запитав я. Він знизав плечима. «О, не мовчи!» – попросив я. «Тобі чогось треба! Ти ж переслідував мене!» Я відчув себе самовпевненим егоїстичним виродком. На відміну від Чарлі, я не був спроможний заводити друзів або думати про інших людей та їх проблеми. Я був зацікавлений лише у собі». Продовж тривалої хвилини у тому дзеркалі я спостерігав себе очима Чарлі, дивився на себе і бачив, на кого я перетворився, і мені стало соромно. За кілька годин я опинився перед своїм будинком і пробрався на гору сходами через тьмяну освітлену залу. Проминаючи кімнату фей. Я побачив у ній світло і підійшов до дверей. Та коли я вже хотів постукати, почув її хотіння і сміх якогось чоловіка. Я запізнився. Я тихо увійшов до свого помешкання і постояв там в темряві, не наважуючись ворухнутися і не наважуючись увімкнути світло. Я тільки стояв там, і відчував вихор у своїх очах. Що зі мною сталося? Чому я такий самотній у цьому світі?